Glorie Domnului! Ne bucurăm de prezența Domnului, ne bucurăm că în această dimineață avem favoarea și binecuvântarea să stăm în prezența Domnului. Am toată convingerea că Domnul este prezent aici și ce n-a făcut până acum va continua să facă. Dacă mai ai încă întrebări, punele Domnului și Domnul este Cel care va răspunde în această dimineață, dacă încă n-ai fost atins de puterea lui Dumnezeu și ai nevoie de atingerea Domnului, Duhul Sfânt este aici prezent, darurile Duhului Sfânt se manifestă printre noi. Așteaptă-te ca Domnul să-ți vorbească, așteaptă-te ca Domnul să se atingă de tine. Aș vrea ca duminica viitoare să ne pregătim Vom avea cina Domnului alături de celelalte lucruri care au fost prezentate și sunt scrise în buletin. În această dimineață aș vrea să continuăm seria de predici prin care vom fi un creștin neclintit. Vânturile lumea acesteia nu ne vor culca și nu ne vor purta încoace și încolo, pentru că noi suntem bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, care este Da și Amin. Noi ne bazăm pe Dumnezeu, care nu se schimbă de azi pe mâine, ci care este același azi și în veci. Glorie Lui! În această dimineață, de fapt, aș vrea să formulăm ultima declarație a șaptea declarație Prin care ne vom împotrivi Oricărui atac care vine asupra vieții noastre Vom rămânea neclintiți În credința noastră Și în poziția noastră față de Dumnezeu Versetul 13 și 14 din psalmul 27 Spune în felul următor O dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii. Nădăjduiaște în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiaște în Domnul. Am intitulat mesajul din această dimineață, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiaște în Domnul. Într-o lume plină de probleme, într-o lume guvernată de crize, într-o lume în care oamenii nu mai știu ce să facă ca să-și rezolve problemele, Cuvântul lui Dumnezeu vine și ne încurajează. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, așa cum de fapt David venea înaintea Domnului, și era încredințat că el va vedea bunătatea lui Dumnezeu. Era încredințat și și vorbea lui însuși și spunea: Nedășduiește în domnul David, nedășduiește în domnul Teo, dăduiește în domnul Ioan Maria Elisabeta, nedășduiește în domnul că tu vei vedea bunătatea lui Dumnezeu. Vei vedea dacă îți vei pune nădejdea în Domnul, dacă vei rămâne tare, dacă îți vei îmbărbăta inima. Vorbește inimitale. tale. Hai, nu te mai coti, dai drumul. Trebuie să-ți faci timp pentru rugăciune. Hai, trebuie să postești. Nu numai să faci cură de slăbire. Trebuie să postești ca relația ta cu Dumnezeu să fie o relație puternică. Apoi trebuie să stai înaintea Domnului în rugăciune, pentru că rugăciunea deschide cerul. Rugăciunea mobilizează îngerii lui Dumnezeu. Rugăciunea întinde mâna lui Dumnezeu acolo unde tu te afli și îl face pe Dumnezeu să-ți vorbească, să-ți răspundă, să intervină, să se lupte pentru tine. Apoi este foarte important să ai părtășie cu frații tăi, pentru că noi suntem un trup mădulare unii altora. Spuneam, duminica trecută avem nevoie unii de alții, de aceea avem grupele de părtășie. Avem părtășie și duminica dimineața, dar e prea scurtă. Nu prea puteți să puneți multe întrebări la ceea ce se vorbește. Dar vrem să vă dăm posibilitatea să puneți întrebări, să răspundeți pe baza cuvântului lui Dumnezeu în ceea ce cunoașteți și prin experiențele pe care le aveți. Să ne întărim unul pe celălalt. Să ne ajutăm unul pe celălalt, să ne cunoaștem unii pe alții și nu numai să vorbim, dar să intervenim atunci când sunt nevoi și probleme. Nu numai să ne rugăm, ci să fim alături unul de celălalt. Domnul să ne ajute la aceasta. În această dimineață aș vrea să înțelegem o deosebire și o relație între inima ca centrul al ființei noastre umane, centrul emoțiilor, centrul voinței, centrul rațiunii, care apoi este influențată de natura noastră pământească și de Duhul care Dumnezeu l-a pus în noi. Și apoi să vedem inima noastră naturală cum este într-o relație cu inima noastră ca centru al ființei noastre umane. Aș vrea să înțelegem că noi ne putem îmbărbăta pe noi înșine, apoi noi putem să fim îmbărbătați de modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, de modul în care ne relaționăm cu Dumnezeu, de experiențele pe care le-am avut și le avem cu Dumnezeu. Și cunoscând lucrurile acestea, indiferent de situațiile care vin în viața noastră, indiferent de modul în care dușmanul nostru își mobilizează forțele, noi suntem capabili să respingem orice atac care vine din partea celui rău având scutul credinței. Noi suntem în stare, având sabia cuvântului lui Dumnezeu, să luptăm și să înaintăm, să nu ne retragem, să nu renunțăm, ci să mergem înainte, să alergăm spre țintă. Aceasta este voia lui Dumnezeu pentru fiecare din noi. La întrecerile olimpice din 68 din Mexico, un sportiv din Tanzania, John Aquari, se afla în cursa de alergare alături de alți sportivi. Nu după mult timp, după start, și-a luxat genunchiul. A fost trimis de țara lui să reprezinte țara la aceste jocuri olimpice. Tânărul acesta, în ciuda sfaturilor care le-a primit din partea medicilor, care l-au sfătuit să renunțe la cursă, spre mirarea lor, n-a renunțat. A continuat să alerge, mai avea 10 km până la linia de sosire. Și-a alergat, și-a alergat. Nimeni nu-l punea în cameră pentru că era ultimul. Nimeni nu era cu camera de înregistrare după el. A sosit la linia de sosire după o oră, după ce ultimul sportiv a trecut linia de sosire. Când a ajuns la linia de sosire, a căzut și medicii l-au înconjurat și după ce și-a revenit puțin l-a întrebat, de ce n-ai renunțat? Știai că pierzi. Și el a spus, n-am pierdut, pentru că am ajuns la linia de sosire. Țara mea m-a trimis aici să o reprezint nu doar să încep cursa, ci să o termin. El n-a câștigat și n-a luat premiul la acea alergare olimpică, dar a trecut în istoria jocurilor olimpice ca cel mai mare erou care a făcut vreodată în jocurile olimpice ca cei care au început cursa să o termine? Durerea, dezavantajele, faptul că lumea nu-l aclama, dar faptul că el s-a îmbărbătat pe el însuși l-a făcut, să ajungă la linia de sosire. A rămas în recorduri și se vorbește despre el în istoria jocurilor olimpice. Minimalizând durerea, îmbărbătându-se, a reușit să termine alergarea. Noi, ca și creștini, alături de sursele interne, Alături de încurajările naturale, eforturile naturale care le putem face. Noi suntem conectați cu o sursă puternică de putere. Noi auzim vocile celor din cer noi auzim vocea lui Dumnezeu, noi auzim vocea cuvântului lui Dumnezeu care ne întărește, care ne spune, fii tare, nu renunța, eu sunt cu tine, eu nu te voi părăsi, dacă mama și tatăl tău te, voi, te vor părăsi, eu nu te voi părăsi, eu voi fi cu tine. Umple în biruința mea, eu am biruit lumea și dacă vii după mine și tu vei birui. Această sursă de putere se scurge spre noi și ne dă putere mai mult decât a unui sportiv, mai mult decât a unui om care se disciplinează în noi. Este Duhul lui Dumnezeu care ne face să putem să începem și să sfârșim, să ducem la bun sfârșit ceea ce am început. Domnul să ne ajute la aceasta. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 58 spune Prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, Sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Întăriți-vă, fiți tari, fiți neclintiți, sporiți în lucrul Domnului, că Domnul este cel care vă va răsplăti până și un sfat bun, până și un pahar de apă, Domnul se angajează să-l răsplătească. Poate l-ai făcut fără să treci în jurnalul tău de zi. Ai zis, e un lucru mărunt, e un lucru nensemnat, dar Domnul l-a trecut în jurnalul lui și nu va uita să-ți răsplătească cele mai mici atitudini. Dar nu numai aceste atitudini. Am mai spus și-aș vrea să ne intre în minte. Domnul va răsplăti rodul faptelor noastre. Când mă gândesc la aceste lucruri, sincer, sunt mobilizat de Dumnezeu. Pentru că știu că dacă... Îi spun unui om din care trăiește în păcat despre Dumnezeu și omul acesta îl primește pe Dumnezeu. Știu că de la el încolo generațiile care vor urma vor avea binecuvântarea lui Dumnezeu și eu am un aport acolo și Dumnezeu când va răsplăti, Dumnezeu va răsplăti nu numai faptul că am stat de vorbă, că l-am invitat pe acest om, că i-am vorbit despre Dumnezeu, dar faptul că generații de-a rândul au fost binecuvântate prin ceea ce eu am făcut. Și lucrul acesta, sincer, mă mobilizează și ar trebui să ne mobilizeze pe fiecare din noi, pentru că avem convingerea că Dumnezeu este Cel care până și perii capului ne numără și când cade unul, Domnul știe de el. Fă-ne, Doamne, să înțelegem lucrările și minunile Tale. Martin Luther spunea, marele reformator avea o deviză, nu voi renunța să vorbesc despre un adevăr de care sunt convins, indiferent de situațiile prin care voi trece, adevărul de care sunt convins îl voi face să fie auzit de toți cei care sunt în jurul meu. Fraților, haideți să nu cădem de oboseală! Haideți! Să nu lăsăm ca intimidările, să nu lăsăm ca circumstanțele nefavorabile, minciunile diavolului, problemele cu care ne confruntăm, să ne oprească din alergarea noastră. Haideți să ne întărim inima. Haideți să ne încredem în Dumnezeu, că Dumnezeu este cel care nu ne va lăsa, ci va fi cu noi. Și ceea ce a spus în cuvântul său va împlini cu privire la noi. Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 6, versetul 9, ne îndeamnă și zice Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Isaia 41, versetul 10 Nu te teme!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 tu nu vei renunța, tu nu vei cădea de oboseală, tu nu te vei speria, tu vei neglija și nu vei asculta minciunile celui rău, ci vei avea putere să mergi înainte. E ceea ce dorește Dumnezeu de la fiecare din noi. E ceea ce Domnul vrea ca noi să declarăm, ascultați o declarație a lui Mica. Eu însă voi privi spre Domnul, nu spre probleme. Îmi voi pune nădejdea în Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeu mă va asculta. Chiar dacă am căzut, mă voi scula iarăși. Aleluia! Mica, capitolul 7, versetul 7 și 8. Aș vrea să iei această deviză pe care mica o avea înaintea lui Dumnezeu și să te uiți la Dumnezeu, nu la probleme. Să te uiți la Dumnezeu care este biruitor, nu la vrăjmașii care te atacă. Să crezi că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale și Dumnezeu nu este surd, Dumnezeu este viu și lucrează cu puterea Lui. El te va izbăvi chiar dacă ai căzut. Nu rămânea acolo. Ridică-te și mergi mai departe. Chiar dacă ți s-au luxat glezna sau genunchiul, nu te opri. Tu ești chemat să ajungi la linia de sosire. Acolo te așteaptă Cel care a murit pentru tine. Acolo te așteaptă Cel care se oferă să fie cu tine și cu mine în fiecare zi, în fiecare situație. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Noi trebuie să ne protejăm inima noastră de orice influență negativă din lumea aceasta și în mod special din partea celui rău care este dușmanul nostru. În proverbe, înțeleptul Solomon spune, capitolul 4, versetul 23, Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Diavolul atentează la inima ta. Atentează pentru că în momentul în care la inima ta naturală, în momentul în care inima naturală încep, încetează să bată, tu nu mai poți să faci nimic. Adrian Păunescu s-a dus. Pentru că cu toate metodele de resuscitare n-a mai putut fi adus la viață. A încetat inima. Dar cea mai mare problemă pe care o avem este să fim în viață și inima noastră ca centru al ființei noastre să fie paralizată. Diavolul să reușească să-ți lege inima ta, să nu mai fii sensibil, să-ți împietrească inima ta, să nu mai simți cercetarea lui Dumnezeu, să nu mai simți prezența lui Dumnezeu, să nu mai simți că Dumnezeu este viu și că El este lângă tine. Vrea să-ți ia această simțire și când ți-a luat această simțire, așa cum spune Apostolul Pavel în Efeseni, în capitolul 4, ești de vii fără pic de simțire, Inima ta este împietrită. Odată cu împietrirea inimii, mintea se întunecă și ești străin de viața cu Dumnezeu. păzește ne Doamne, de aceasta. Ajută-ne, Doamne, să ne protejăm inima. Ajută-ne, Doamne, să păzim inima noastră. În mod special, inima ca centru al ființei noastre. Și noi să fim racordați cu tine, tu să ne dai putere, viață, tu să pui în inima noastră bucurie, pace, liniște și atunci inima va bate corect. Când anumite emoții negative trăim în viață, Specialiștii spun că creierul sesizează lucrul acesta și trimite informații la inima noastră și inima începe să bată puternic, mai puternic, în funcție de gravitatea situației. Ajută-ne, Doamne, că în momentul în care suntem atacați, în momentul în care diavolul intentează la integritatea noastră, și vine cu minciunile lui, inima noastră ca centru a ființei noastre să înceapă să bată puternic, mișcată fiind de puterea ta, mișcată fiind de legătura cu tine, inima noastră să simtă că noi suntem legați de cer și că suntem aici pe pământ doar o vreme. Va veni ziua când vom depăși limita de sosire. Dar de fapt pentru noi limita de sosire este intrarea în glorie. Acolo, nu numai cei care sunt primi, ci toți cei ce s-au ostenit în lucrarea Domnului vor primi răsplătirile lui Dumnezeu. Israel, a avut o experiență nefastă în direcția aceasta. Domnul i-a chemat din Egipt, în Canaan, o distanță pe care o puteau parcurge 40 în 40 de zile. Ei au petrecut în pustiu 40 de ani. N-au ajuns la linia de sosire. Au înconjurat muntele, ani și ani de zile, pentru că și-au pierdut direcția. Oamenii care cad de oboseală, oamenii aceștia ajung într-o situație în care ei sunt desc descurajați, nu mai au resurse, sunt opresați, au ajuns la un loc strâmt și nu pot ieși de acolo. Se învârt în jurul muntelui pentru că și-au pierdut direcția așa cum s-a întâmplat cu Israel. Doar doi au intrat în Canaan. Doamne, te rugăm, trezește-ne și fiecare din noi dă-ne putere de a ne îmbărbăta inima, de a ne încrede în Tine ca să ajungem la linia de sosire. Să nu renunțăm în alergarea noastră. Pentru că avem chemarea lui Dumnezeu, îl reprezentăm pe Dumnezeu. Nu Tanzania, nu o altă țară de pe pământul acesta, ci noi reprezentăm împărăția lui Dumnezeu. Și tot ce am început la chemarea lui Dumnezeu, vrem să sfârșim. Vrem să sfârșim, cum spuneam, duminica trecută, vrem să ajungem în veșnicia cu Dumnezeu, pentru că sunt doar două căi puse înaintea noastră: calea morții și calea vieții. Dacă vom ajunge acolo, nu depinde de Dumnezeu. Vin mulți oameni și spun, dacă voi trăi în Raiul lui Dumnezeu, în veșnicia cu Dumnezeu, depinde de Dumnezeu. Frații mei, depinde de noi. Dumnezeu a făcut posibil, Iisus a spus, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde voi fi eu, să fiți și voi cu mine. Totul este pregătit, din partea lui Dumnezeu, fiecare om de pe pământul acesta, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. E dorința lui Dumnezeu. Dacă vom trăi veșnicia cu Dumnezeu, depinde de mine. Depinde de tine. De depinde de decizia pe care o ei. Depinde dacă ai renunțat sau n-ai renunțat la chemarea pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Israel a falimentat. Să ne uităm la Iov, un om ca și noi. Poate vezi zice, nu, atât de, nu suntem atât de bogați ca și el. Cu cât ești mai bogat, cu atât ai mai multe probleme și situații pe care trebuie să le rezolvi. Dar Iov a rămas tare și el a spus, chiar dacă mi se va nimici carnea și chiar dacă nu voi mai avea piele și carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Aș vrea să fim mobilizați de această deviză, nu voi renunța. Când soția i-a spus, renunță, îi de ajuns să te văd chinuindu-te atâtea zile, să te văd în halul în care ești. Decizia lui a fost, nu renunț. Rut, o femeie care n-a renunțat în ciuda situațiilor a circunstanțelor vieții ce ci a luptat pentru binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să luptăm, frații mei! Haideți să alergăm! Haideți să nu renunțăm! Și aș vrea să vă prezint câteva moduri în care am putea și putem să ne întărim inima și să ne îmbărbătăm în orice circunstanță ale vieții. Sunt cinci lucruri foarte importante pe care în această dimineață aș vrea să le reții. Dacă există dorința în tine de a sfârși alergarea, dacă este dorința în tine de a-ți petrece veșnicia cu Dumnezeu, sunt cinci lucruri de care aș vrea să ții cont și vei vedea succes în viața ta. Primul lucru este cunoscându-L pe Domnul și dezvoltând o relație zilnică și permanentă cu El. Atunci când îl cunoști pe Domnul, atunci înțelegi ce înseamnă ca Domnul să fie cu tine. Atunci când cunoști natura lui Dumnezeu, atunci când cunoști atributele lui Dumnezeu, atunci când cunoști puterea lui Dumnezeu, atunci când cunoști pe Dumnezeu în mod personal, nu din auzite numai, atunci când ai experiențe cu Dumnezeu, poți să mergi în alergarea pe care ai început-o, poți să-ți îmbărbătezi inima și să trăiești. Experiențe deosebite cu Dumnezeu. 2 Petru, capitolul 1, versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Cunoașterea lui Dumnezeu ne dă tot ce privește viața și Evlavia, ce vrei mai mult? Ajută-ne, Doamne, să pătrundem cât mai adânc în cunoașterea Ta. Ajută-ne, Doamne, să fim interesați, să fim mobilizați, să fim motivați să Te cunoaștem. Discutam cu cineva și îi spuneam, auzi, Cred că ar fi bine să citești Cuvântul lui Dumnezeu, să te adâncești, să-L studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Este important pentru că în Biblie îl găsim pe Dumnezeu. El spune, „Auz, am găsit în Biblie că scrie că cu cât cunoști mai mult, ți se cere mai mult. Și mi-e frică că nu pot face ceea ce mi se cere și de aceea nici nu vreau să știu. Am spus, omule, e important să-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă trăiești pe această coordonată, dacă te afli în această situație, Diavolul ți-a întunecat mintea, cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, cu atât poți mai mult. Cu cât îl cunoști pe Dumnezeu, cu atât nu-ți este frică, pentru că Dumnezeu te asigură că este cu tine. Al doilea lucru foarte important pentru a-ți îmbărbăta inima, a-ți întări inima, încrede în Dumnezeu și în cuvântul Lui. Psalmul 37, versetul 5. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului, încrede în El și El va lucra. Nu no, poți face tu ceva când deja te doare capul, te sperii. Când simți un junghi aici și acolo, iar te speri Când simți că ceva se petrece în stomac sau în alt organ al trupului tău, mergi la medic și când afli că medicul ți-a dat un diagnostic greșit pentru că alt medic ți-a spus că ai altceva decât ți-a spus celălalt medic, începi să te speri Începi să intri în panică, începi să ai nesiguranță. și de multe ori oamenii în situații de genul acesta își pierd nădejdea, își pierd speranța. Oameni care așteaptă să mor. Am dus la cineva și m-am rugat pentru el și a zis, Auzi frate, rogă Domnului, ca Domnul să-mi ia suferințele. Și am zis cum? Să mori sau să trăiești? Și el s-a uitat la mine și a zis, păi acum am trăit destul. Frate, n-ai trăit destul. Vino înaintea Domnului și spune, Doamne, dacă mai ai de lucru cu mine, indiferent de vârsta pe care o am, sunt gata să te slujesc. Dăm zile, Doamne, pentru că vreau să ascult de Tine, vreau să fiu o binecuvântare pentru familia mea, vreau să fiu o binecuvântare pentru biserică, vreau să fiu o binecuvântare pentru împărăția Ta. Frații mei, să ne rugăm Domnului specific și să-i spunem Domnului, am nevoie, Doamne, să te atingi de mine, să mă vindeci. Am nevoie, Doamne, să mă scoți din situația aceasta pentru că te voi proslăvi pe tine, Doamne. promite ți lui Dumnezeu și țineți vă de promisiuni și veți vedea că Dumnezeu lucrează. Încredințează-ți soarta în mâna Domnului. În mâna Lui este viața și moartea. El știe când vei ajunge la linia de sosire. Și acum... Discutam cu cineva și spunea că părinții lui au murit liniștit, au stat pe pat, au rostit o cuvântare exact așa ca Iacov, și-au tras picioarele în pat și-au plecat la domnul. Scumpă este pentru cei aleși de el, chiar și moartea înaintea Domnului. E o lucrare a Domnului, nu vă speriați de moarte. Dar doriți viața, doriți viața. Mă încred în Dumnezeu și nu mă tem de nimic. De ce să te temi când Dumnezeu este cu tine? încrede în Dumnezeu. Nu trăi fobii. Încredete, te Domnul! Psalmul 119, versetul 42. mă încred în cuvântul tău. Frații mei, Vă spuneam duminică, pe calea mântuirii, pe calea cea dreaptă a lui Dumnezeu, nici chiar cel fără minte nu se rătăcește. Nu-i filozofie mare să fii un ucenic al lui Iisus Hristos. Să faci. Ceea ce vezi că Isus a făcut? Simplu. Soția îmi spune, mă, nu mai spune simplu. Dar dacă e simplu, trebuie să-i spun simplu. Nu? Că noi le complicăm lucrurile, noi facem filozofii, noi facem intrăm în teologii și separăm pe oameni și oamenii săraci când aud de teologie le vine să fugă. Că sunt niște termeni foarte grei și sunt niște ecuații foarte complicate. Dar calea Domnului e o cale dreaptă și Domnul vrea să mergem pe ea bazându-ne pe cuvântul Lui. Cum poți să fii neclintit? Bazându-te pe ceva care este neclintit, cuvântul Lui Dumnezeu. Domnul spune, nici o iotă nu va trece, nici o literă nu va trece din cuvântul meu să nu se împlinească. Eu am vestit de la început, spune Domnul în Isaia, tot ce se va împlini, cu multe înainte ce nu este împlinit încă. Eu am zis și hotărârile mele se vor duce la îndeplinire. Domnul mobilizează lucrurile, pentru că El este coordonatorul, El este susținătorul. În al treilea rând, încredete în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu. Psalmul 33, versetul 5. Bunătatea Domnului umple pământul. Aleluia! Da, ascultați ceva mai tare. Psalmul 36, versetul 5. Bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Bunătatea Domnului umple pământul și bunătatea ta, ca și înălțime, cuprinde întreg universul, ajunge până la ceruri. Crede lucrul acesta! Efeseni, capitolul 2, versetul 4. Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Auz dragostea lui Dumnezeu cea mare cu care te-a iubit și pe tine. Cunoști lucrul acesta? Dumnezeu a dat ce-a avut mai scump pentru fiecare din noi. A plătit prețul păcatelor noastre. Și nu numai ale generației noastre, ci a generațiilor trecute și a generațiilor viitoare. Puterea sângelui lui Isus Hristos aduce iertare, aduce mântuire și îi face pe oameni să intre în legământ cu Dumnezeu. În legământ cu Dumnezeu. Și Dumnezeu promite că va fi cu noi. Aleluia! Apoi! Așteaptă timpul lui Dumnezeu, nu o lua înaintea lui Dumnezeu. Înțeleptul Solomon spune, Dumnezeu face orice lucru frumos la vremea lui. Pentru toate lucrurile Dumnezeu are vremea lui. Noi am vrea mai devreme sau mai târziu. Dumnezeu niciodată nu este prea devreme și niciodată nu este prea târziu. El este la timp. Dumnezeu nu întârzie. Îi spune, cum să nu întârzia Dumnezeu, am fost în necazul acesta atât de mult timp. Da, așa este. Timpul tău s-a scurs. Tu ți-ai pierdut nădejdea și răbdarea, dar Dumnezeu... Intervine la timp. Dumnezeu a vrut să-ți dezvolte caracterul tău, Dumnezeu a vrut să-ți dezvolte răbdarea ta, Dumnezeu are planurile Lui cu tine. De aceea încredințează-ți soarta în mâna Domnului, așteaptă timpul Lui Dumnezeu. Psalmul 68, versetul 4 spune, faceți drum celui ce înaintează prin câmpii. Domnul este numele Lui. Aleluia! dă te o parte, fii politicos cu Dumnezeu, nu-L lua înaintea Lui Dumnezeu. Că dacă lași pe Dumnezeu înainte și tu mergi pe urmele Lui, e atât de ușor. Pentru că El îți dă direcția, pentru că tu vezi pe unde trebuie să mergi. El este aproape de tine dacă tu ești pe urmele Lui. Și Apostolul Pavel vorbește despre această binecuvântare și spune, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și ultimul lucru, care este foarte important pentru a-ți îmbărbăta inima, pentru a trăi o viață neclintită înaintea lui Dumnezeu, uită trecutul și avântă te spre viitor. Prezentul îl vei trăi sub imperativul viitorului. Dacă te uiți la problema cu care te confrunți, te descurajezi, îți pierzi cumpătul, îți pierzi nădejdea, încrederea ta în Dumnezeu este atacată. Nu te uita la problema cu care te confrunți astăzi. Uită trecutul și avântă-te spre viitor. Apostolul Pavel ne spune despre el și el zice, uitând ce este în urma mea, în Filipeni capitolul 3, versetul 13, uitând ce este în urma mea și avântându-mă, aruncându-mă spre ce este înainte. Alerg! Spre țintă. Frații mei, Domnul vrea să nu fim paralizați de trecutul nostru. Nu știu care este trecutul tău. Nu știu care sunt experiențele din viața ta. Cuvântul Domnului ne spune să lăsăm trecutul pentru că nu mai putem face nimic pentru trecut. Doar dacă am păcătuit, putem să venim înaintea lui Dumnezeu să ne mărturisim păcatul și să-i spunem Domnului, Doamne, vreau să mă las de păcatul ăsta. Dă-mi această putere! Atât poți face de trecut, să-ți rezolvi trecutul prin puterea sângelui lui Isus Hristos și iertarea lui Dumnezeu vine peste tine. Tu ești curățat! de efectele păcatului tău din trecut. Și tu poți să mergi înainte. Bagajele pe care tu le aveai, le-ai depus înaintea lui Dumnezeu și te poți avânta spre ce este înainte. Dar important este să alegi spre țintă. Și Domnul să vă întărească, Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să lucreze cu puterea Lui. Și în această dimineață, să putem să declarăm fiecare din noi, nu voi renunța, voi, nu voi cădea de oboseală, ci voi alerga înainte, încrezându-mă în Dumnezeul meu. Este deviza, este declarația pe care aș vrea să o faceți în această dimineață. Aș vrea să veniți înaintea Domnului și să aveți o inimă ca inima lui David, pe care el a încurajat-o și el a zis, nu te obosi, cu toate că vezi situațiile, dușmanii te atacă, situațiile nu sunt în favoarea ta, aleargă spre țintă, Încredete te în Domnul, întărește-ți inima, pentru că Domnul vrea ca tu să sfârșești alergarea, vrea să treci linia de finish, și el vrea să te încununeze. El vrea să petreacă veșnicia și tu să petreci veșnicia împreună cu Dumnezeu. Aceasta depinde de mine și depinde de tine. Cunoaște-l pe Dumnezeu. Caută să-l cunoști pe Dumnezeu. Încredete în Dumnezeu. Apoi bazează-te pe bunătatea și dragostea lui Dumnezeu. Lasă-l pe Dumnezeu să lucreze, nu-i forța mâna așa cum Avram a vrut să-l ajute pe Dumnezeu. Și s-a încurcat tare și vedem că încurcătura lui creează tensiunile care sunt în zilele noastre de astăzi. Tot ceea ce Avram a făcut prin faptul că el a vrut să-l ajute pe Dumnezeu, fă ce trebuie să faci, Dumnezeu știe ce trebuie să facă. Nu a-L ajutat pe Dumnezeu, ci împlinește-ți datoria ta față de Dumnezeu și vei vedea că Dumnezeu lucrează. Și apoi aș vrea să uiți trecutul și să te avânzi spre viitor. Pentru că la capătul cărării te așteaptă Isus cu brațele deschise. Mai mult decât fiul risipitor care a vrut să se întoarcă acasă și care... Își punea și își făcea probleme. Ce va face tatăl? I-am nimicit averea, cotarea de o viață. Ce va face fratele meu? Ce se va întâmpla cu mine când voi ajunge acasă? El n-a știut că pentru el se pregătește un ospăț. El n-a știut că pentru el vițelul cel mai gras a fost tăiat. El n-a știut că pentru el tatăl i-a pregătit un inel care să deosebească de rob și să arate că este Fiul Lui. Dar tu știi că pe tine te așteaptă Dumnezeu. De aceea, dacă El a reușit să se întoarcă din rătăcirea Lui, permitem în această dimineață să te îndemn. permite Permitem în această dimineață să vorbesc inimitale tale obosite, inimitale tale descurajate, să vorbesc stării tale, prin care ai ajuns într-un lot strâmt, poate chiar Dumnezeu te-a condus acolo ca să strigi după ajutor către El. Ai ajuns în locuri în care ocolești și ți-ai pierdut direcția și nu mai știi unde să mergi. În această dimineață, farul lui Dumnezeu s-a aprins pe drumul vieții tale și Dumnezeu vrea să vii acasă. Dumnezeu vrea să te întorci spre El, Dumnezeu vrea să ieși din această stare de incertitudine, în această stare în care te-a adus diavolul și să vii la El, să-ți lași bagajele tale înaintea Domnului și să spui, Doamne, vreau să te urmez pe Tine. Vreau, Doamne, să mă apropiu de Tine. Vreau, Doamne, să am siguranța că sunt pe calea Ta. Vreau, Doamne, în această dimineață să declar și eu că vreau să merg înainte, nu vreau să renunț. Am căzut, dar mă voi scula iarăși și voi alerga spre țintă. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să te mobilizeze. Și dacă există cineva aici, și vreau să plecăm capetele și să ne rugăm Domnului, să ne cer.